Alltså det är verkligen jättefint Tack Det är det, nu har vi hunnit gå och handla mat också för att batteriet till slut, som vanligt Så har jag faktiskt sett det innan, men Det är som sagt jättefint Och jättestort Ja För att vara student liksom Att du är student Ja, fast det är ingen så. så Okej, det är en vanlig lägenhet som är men ja, det blev lite abrupta med flyttarna så, för jag var hemma och jobbade. Ja. Jag fick reda på att vi var tvungen att flytta. Så det var lite panikigt där ett tag. Var jobbade du samma? Uh, jag hade praktik på Linköpingsposten, Aha. Linköpings tidning. Ja, men det är ju jättekul. Man lär ja. sig jättemycket. Ja, det var jättekul. De var jättetrevliga allihop och jag fick göra väldigt mycket olika saker. Vad fick du göra? Eh, fota och eh, skriva artiklar och gå på någon, eh, presskonferens och sådär. Vad var det som var roligaste? Eh, ja, jag vet inte. Fota tror jag. För det gjorde jag inte. Det har jag nog inte gjort så mycket. Så det var kul. Men då hade du liksom... du Följde med en reporter och så ah. Fotade du och så skrev han eller hon Ja ah, precis Eller så om jag skrev någonting så fotade jag också mm -hmm. Så Det blir mycket fotande Ja men det, det tycker jag också Det brukar vara roligt att göra det mm. Faktiskt Tillväxt så måste man tänka på De hade inte just då att man, ska, man fick inte Beskära bilderna eller göra någonting Med en autokorrektion då så det var lite så här, man måste tänka extra gång när man tar bilden så att den blir bra från början. Mm. Det var svårt. Men så ni fick inte ändra en liggande till en stående sen i efterhand eller så? Där? Nej, det vet jag inte. Men ja, det var inte så mycket ändringar. Nej, okej. Okay. Men nu, lägenheten, hur skulle du beskriva denna? Oj! Uh, ja, välkommen in. Var... Tack! Uh, uh... Ja, vad skulle säga? Oj, vad stor den Jag har ju bara sett typ en tredjedel. <laughs> ja, bara 50 kvadrat någonting Oj. tror jag. Um, jag skulle säga wannabe loft. Wannabe uh, ja um, Väldigt mycket vitt här inne. Vita väggar, vitt tak. Och sådär. Mm. Um, jag, jag vet den är rätt mysig. Eftersom det är ganska små fönster- och sen så ser man ju, eftersom jag bor så högst upp så kan man se tak och så utanför. Det tycker jag är lite mysigt. Det är det verkligen. Tyst det här? Ja. När jag inte bott här så länge så. Men det känns bra. Nu är allt alltid på plats. Köket ser ju jättefint ut. Ja, det är Stödda typ lite extra ja. Det hade du inte behövt göra herregud. Men det var ju jo. fint Av det att göra det ändå Det, det är ju en väldigt stor förändring Mot det jag hade förut Som sagt en eh, 20 kvadratrum liksom. Det var där jag hade Och visst, en liten smart med en toalett Men det var där liksom. Så det är en väldigt stor skillnad Att bo så här Men hur länge tror du att du kommer att bo här då? Oj det vet jag faktiskt inte Ehm um, Eh, familjen vill jag <laughs> väl att jag ska flytta hem när jag är klar. <laughs> men eh, vi får väl se vad som händer då. Ja. Ja. Men, jo, men det, det vet man ju aldrig liksom. Nej, men nu känns i alla fall som det här är mitt eget. Jag har aldrig haft det riktigt så innan. Det här känns verkligen som mitt alldeles eget. Så mm, det, är, det kommer bli svårt att lämna här stället, tror jag tror. I'm, touch. I'm love. I'll pick you up when get down. Tycker du om att laga mat? Nej. <laughs> det, jag är inte så bra på det heller. Men jag, det är inte för att jag inte har försökt. Jag har verkligen försökt. Jag har gått matlagningskurs och allting. Men nej, jag är inte jättebra på det här. Så, Vad är det, det är som inte, brukar hända då? När du lagar mat? Alltså, ja, det brukar inte hända. brukar... Jag är inte så bra på att göra så här mat, jag är ganska lat för de ska säga, när man lagar matet och sen. Mm. Så att säga. Så där, mest Det är inte så bra på I sådana fall om jag ska göra någonting måste jag följa ett recept eller så. Ja, ja men följa det recept, det kan ju bli gott ändå. Ja, faktiskt. Men ja. vad brukar du äta en vanlig kväll som idag? Oj. <laughs> det kommer att gå fiskfina på mig tycker jag är gott. <laughs> ja. Det är inte så många som kanske äter det. En sån två på platsen. Ja men det kan jag visst tänka mig. Som um, brukar jag äta med mer. Um, Ät ganska mycket pasta. Um, pasta av alla olika sorter. Um, då brukar det bli till Oj. Ja, det här var alldeles svårt Känns kanske. kanske inte alls svårt äh då. De, går, de, de brukar krympa lite. Det här börjar jag äh. lägga ett tag. Låt oss säga. Till pasta. Ja. Ny skulle jag kött för tjoustaväggt. Ähm, brukar bara bli typ så här: Om man ska ha matlåda, så mycket så brukar man ta något som är lätt liksom. För typ ditt eller någonting. Men så är ändå lite sådär. Men det lite olika komponenter som ska vara med. Nej, Jag ju där också. Så jag har så här färdig så grejer. Men jag ja. gjorde egen kryddning och så. Så det har lite... Ja. ja. Men vad brukade du äta för mat när du var liten? Jag var liten? Oj. Hemma får jag ju ganska mycket mat som jag inte gör här. Men... Jag gillade, en av mina favoriter hemma var så när vi gjorde kyckling och ris hemma. Det var ju så här, um, då hade jag alltid curry på och sen uh, lite så här spad så här, över riset. Så att det blev upp. Det var en av mina favoriter. Mm. kan ni alltid äta tillsammans? Eller var det... Nej, det inte så um, Jag har min pappa jobbar skiftad. Så det blir lite svårt med mat och så. Ja. Det blir lite olika middagstider. Mm, så på kvällarna ibland då. När pappa jobbar eftermiddag då är jag bara mamma och jag hemma. Till exempel. Eller, så kanske vi måste äta tidigt för att ska ju börja jobba. Har du några syskon? Nej, inte ett enda. När du var liten ville du ha syskon då? Oj, jag vet inte, ibland kanske, men eh, jag vet inte, det är svårt att säga för jag vet inte hur det är att ha syskon. jag, jag vet bara det, jag vet liksom, jag vet inte om det skulle vara bättre, men ja. Eh. Mm. <laughs> Nej visste det är ju så, men eh, det, det är ju positivt också på sitt sätt att vara själv, om man säger så. Mamma och pappa, de har ju bara ena sitt uppmärksamheten. <laughs> <laughs> ja, jag tänker mig. Du har ingen av våra Nej, det är sant. Anfar det. Um. Oj, vad det låter. Det här känns allt um. Hoppas inte det inte blir Men det är ser inte jättefarligt ut, tycker inte jag. De ser goda ut. Ja, hoppas det. Och tummarna. Mm. Mm. Mm. Mm. Nej, jag fick klara mig rätt själv och så, mm. det är väl där man har lärt sig, liksom. men eh, annars var jag med kompisar väldigt mycket, de betyder väldigt mycket för mig för att jag inte har några syskon, kanske, mm. jag vet inte. Det blev kanske mer att man var, vill, verkligen ville vara med sina kompisar när man var lite bra? Mm. Ja, jag vet inte, det var väl om man istället för syskon så var det de man liksom var med. Hela tiden så Vad va tycker du om att lyssna på för musik? Oj, det är allt möjligt Mest lite så, här, um, Jag vet inte um, Rock Mycket rock och, och... pop och lite vad ska jag säga 80-talsmusik. Typ som um, den klassiska rock. 80 tal från 80-talet. Eller, um, jag vet inte, jag har nog ibland CD men så olika med mycket synth musik och sånt. Väldigt glada toner och så. Ehm... Um, jag lyssnar på. Det är svårt att säga för jag lyssnar på så himla mycket olika Beatles har jag till exempel. Hur mm. är det ditt favoritband? Nej, men är, de är väldigt bra. Men det är väl ett av mina favoriter. All, min allra, vad heter det? Jag kan inte prata ens. Min, mitt favoritband är absolut, um, det måste vara Paramore. Varför då? Jag vet inte. De är typ bra av Mm, jag lyssnar på dem. Förlåt. Nej, men det är lugnt. Jag sitter här. Um, I några år nu. Jag vet inte. Jag tycker allvarligt om man har gjort det bra. typ. Så jag antar att det är därför. De har bra texter och så. Hur upptäckte du dem? MTV tror jag. Eller om du har satt att tv. De hade någon musikvideo där som jag, såg, som jag tyckte om. Så var jag måste kolla upp dem jag tror det var många som upptäckte dem då med Twilight och det här. Mm. De Nej, det var, det, det. Det. Det. det var innan. Yes. <laughs> det var innan. Det var viktigt, Nej, men... Ja, det är samma serie. Mm. Men, jag tror jag hade hört en låt innan också, men då hade jag inte klart ut den. Mm. Mm. Mm. Nu är det jag som mamma som med. <laughs> ja, men det var gott. Ja. Alltså, han bara sitter ju aldrig har du sett om Lime någon gång? Ja. Ja då. Ehm, för Jag jobbade inte det här året utan förra året. När jag var volontär på Brovalla festivalen hemma. Det är väldigt nära där jag bor. Så då så signade jag upp mig där för att jobba på sälja t shirtar och sånt. Merchandise. Och då var de där de skulle väl inte ha varit egentligen men så blev det att de kom hit. Så då såg jag Är ja, De uppträdde. Var de bra? Ja. <laughs> de har nyss släppt en ny CD så då spelar de en låt som jag inte hade hört från den. Så Men ja. Det, det är ett väldigt kul sätt att upptäcka musik på också att höra det där. Ja. Hör en ledåpare. Ja. ja. och så, Då tänker jag så här: ja, nu måste jag köpa den CD. Så det så <laughs> mm. Men vilken var, är din bästa konsert som du har sett? Oj, jag är inte varit på någon så här. Tror jag inte. Jag typ den när man jag kommit upp på den festivalen då så jag också Green Day live. Mm. Det var kort. Tycker du om dem också? Ja, det är skamla låtar tycker jag. Det var. Men de har en del ny också tror jag. Men ja, det är någon så här musik som alltid. Det är en del som man kan komma tillbaka till liksom. Mm. Du lyssnade mycket när du var lite yngre eller? Ja, jag har på massvis med olika också. Nu är det en del musik som man glömmer, liksom, men en del rater kan man komma tillbaka till då och då. För att de fortfarande är bra. Mm. De har några sådana låtar. Mm. Jag vill jobba med i framtiden? Ja, du. Um, att vara journalist. <laughs> det skulle vara kul. Det um, kanske jobba för något magasin. Tror jag skulle vara kul. Um, annars så vet jag inte riktigt. Men jag tycker om att jobba... Kanske om man jobbar med tv. Då kanske... Bakom kameran skulle vara kul, tror jag. Lägga på någon film eller sånt mm. Vad är det du vill göra mest? Är det skriva eller är det radio eller tv? eller? Jag vet inte riktigt än. Men jag tycker nog... Um, det är i som har varit i skolan har för att Det var antingen tv eller det att skriva som jag tycker var roligast tror jag. Så, men man vet aldrig, det är ju olika när man kommer ut i liksom, verkligheten och så. Mm. Man vill jobba med mer nyheter eller mer tidslöst. Jag vill du förstå vad jag menar? Mm. Um, jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig lite både och. Men um, nog tidslös skulle de vara mer... Det skulle de kännas mer fritt på något vis. Och mer uh, kreativt känns tungt att säga. Men lite mer att man kan bestämma själv kanske skulle vara kul. Mm. Så. När bestämde du dig för att bli journalist? Um, ja, jag vet inte. I gymnasiet så gick jag så här... Natursamhällsprogram där då För jag visste inte vad jag ville bli. Mm. Um, jag var inne på psykolog ett tag. Men uh, um, jag vet inte. nu då måste man själv så är uh, i utbildningen: uh, gå som en psykolog eller någonting. Och jag känner, nej, jag vet inte. Um, det känns så där. <laughs> men varför då? Nej. <laughs> jag vet inte. Nej, men det var också att det kändes som en väldigt svår utbildning på något vis. Mm. Jag tror. Och varför just psykolog? Jag vet inte. Jag, vet jag hade... Var, jo, nu var jag i gymnasiet i psykologi, A. Jag sa, kurs då. Och jag vet inte, jag tyckte det var väldigt intressant. Inte kanske... Alla liksom, då är vi ju en massa liksom, tesser hit och dit och så. Men det kanske inte var så intressant. Men det var mer hur man, hur man kan lära sig om sig själv och andra människor på ett visst sätt genom att studera psykologi. Det tyckte jag var väldigt intressant. På sätt och vis så är jag ändå och Ekologi, det ligger ju ändå lite, lite nära på det sättet att man försöker förstå människor. Ja, precis. Det har det rätt i. Mm. Mm. Det är också intressant. Det är så här kul att man får liksom, träffa mycket människor ändå. Och höra mycket. Och så. Mm. Är det är det som lockar dig mest? Så här, nu läser du ju ändå journalistik och med reproduktion. Är det det att för människor som lockar dig mest? Mm, nej. Det, för, inte bara. Utan jag gillar ju på scener till jag också gillar att skriva, skriva mycket själv. Och så. Och kolla på med och fotografera. Och ja, jag vet inte. Jag har alltid tyckt om film och tv-serier så där. Så... Det är väl med det att kunna kanske skapa någonting. Och alltid på ett sätt ha en kreativ outlet liksom, i sitt jobb tror jag skulle vara kul. Mm. Men du säger att du brukar skriva vad brukar du skriva då? Eller fick du brukar. Det är kanske lite överdrivt. Men... Um, jag inte, det gick någon skrivkurs Där vi fick lära oss lite Vi fick uppgifter då Men då fick vi lära oss lite att skriva då, Och då upptäckte liksom vi att man kunde skriva mycket själv och Så um, det har inte varit så mycket att skriva Kanske, men vi fick skriva lite Någon novell kanske Eller så där um, Ja Jag vet inte bara saker man kommer på sådär. Det skulle vara kul att skriva en bok vilken sorts vad vad typ av bok? Du vet jag inte. Jag läser mycket kriminalromaner så någon som skulle vara kul att skriva eller bara en rolig bok, någon som får folk att skratta. Så jag kombinerar de två kanske. <laughs> kanske det. Jag vet inte. Jag en deckare som får en att skratta. <laughs> ja, kanske det. Tycker du det är jobbigt att prata om dig själv ibland? Ja. <laughs> varför då? Det känns så upptaget på nånsin. Jag vet inte varför ska man prata om sig själv så mycket. Ibland jag det det eller så, här. men det blir så konstigt på nånsin. Ibland. Man gör det hela tiden. Ja. Jo, visst blir det ju det. Men samtidigt måste man prata lite om sig själv också, kanske? Jo, jag antar jag. <laughs> men, men tycker du det är jobbigt om andra pratar om sig själva? Det beror på, på vilket sätt. Mm. Jag tror man märker på en person ganska snabbt vad den är för typ av person- hur den pratar om sig själv och om andra. Ja, det stämmer nog. Så, ja. Är det någonting som du brukar gå efter- om du tycker om dem eller inte? liksom? Ja, det är väl inget att Tänk på. Nu ska jag kolla vad den här personen säger om sig själv. Typ. Men äh, äh, jag vet inte. Det är väl mer att man... I sådana fall man reagerar på det kanske. Om det är något så här, jag vet inte, konstigt. <laughs> Hur ofta brukar du prata om dig själv? Det vet jag inte. Säkert jätteofta. <laughs> Mer än jag borde. Nej, det tror jag absolut inte. Jo, på sista tiden har hon varit det. Men ja, jag inte det blir ofta så när familjen är hemma och liksom. man vet inte något om vad som händer hemma de vet inte något om vad som händer här om man inte pratar då måste man prata om sig själv mm. men då är det på ett annat sätt och... eller så jag vet inte det är kanske inte... nej, det lät jätte konstigt vad jag sa nyss som jag sa med mig själv nej men det är klart att det finns <laughs> olika sätt att prata om sig själv på Ja, det är skillnad att säga Jag har det roligt idag, jag gjorde det här Och att säga jag är bäst på allt <laughs> Ja, jo, det är sant Men sen har man ju olika perioder Ibland behöver man ju prata om sig själv mm. Ibland så hjälper ju att prata om sig själv liksom mm. Jo, man kanske inte ska hålla allt inne liksom och har du svårt för att öppna dig för andra? Då? Mm. Ja. Ja. Nu. Men det blir kanske så om man har svårt att prata om sig själv så blir det kanske ännu svårare då att mm. Det det är inte tänkt på. Men kanske jag rätt? Nej, jag vet inte. <laughs> jag bara gissar. eller mm, jag knappt det, jag bara jag funderar ja, fundera lite. Ja, Om um, så kanske jag. Men finns det situationer när det är bra att prata om sig själv? När det är okej. Okay. På ett annat sätt. Ja. Det känns det som att jag gör det hela tiden nu. Det blir ju jobbigt här. Um, men. <skratt> <skratt> ja, jag vet inte om det kan vara. Um, jag vet inte, som om man pratar med familjen hemma till exempel. Då pratar man om kanske vad man har gjort eller någonting om det är någonting kul som har hänt eller så. Det är kanske något som vill veta, jag vet inte. Men det kan vara något intressant för dem att veta typ. Ja. Ja. ja. Då är det okej. Okay. Eller jag tänker om man är ledsen eller så där. Då behöver man kanske prata om det. Jo. Tror jag väl. För det, det är verkligen olika situationer. Mm. Men, Absolut. Men, men som i det här programmet- när jag bara ställt frågor om dig hela tiden. Ja, den sortens av uppmärksamhet- är väl inte jag så riktigt bekväm med hela tiden. Eller alltid så. Det mm. um, var liksom center, center of attention- Mm. men ja, jag vet inte mm. det blir ju lite så här. aha, varför ska du prata en timme om mig okej okay. varför då? typ men mm. men sen nej, folk är folk ju nyfikna på varandra också man vill ju veta lite om varandra ja, det är klart det är sant det eh. Men, men skulle du tycka att det var jättekonstigt om någon annan pratade liksom en timme om sig själv? eller vad? Man skulle ju inte prata en timme om sig själv så här <laughs> rakt på ner, kanske. Men... Nej. Eller så alltså, Jag tycker det är intressant som jag har på till exempel uh, Sommar i P1. Till exempel har jag lyssnat på mycket sommar. Och då är det ofta någon som de brukar berätta mycket om sig själv. Uh, kanske vad de har gjort eller hur de växte upp eller ja allt möjligt. Jag tycker det har varit jätteintressant. Så det behöver inte vara en dålig eller så. Är mm. du Ja. Inte lika mycket som jag, när jag var liten och var extremt blyg. Så jag blir bättre. Men jag skulle ändå se mig själv som blyg. På vilket sätt har du blivit bättre? Jag vet inte. Jag är lättare att liksom prata med folk, tror jag. Och ta liksom, kontakt nu. Till exempel nu om vi skulle inte giva någon och ringa någon. Liksom. Så, liksom, det är, jag tror <laughs> det är lite lättare nu, liksom att oh. träffa folk och intervjua folk och prata med folk man inte känner. Fast ändå så kanske inte är något jag gör liksom bara för att. Men ja, men jag måste säga det liksom. Men vad är det bästa med då? Oj, det bästa. Jag visste inte att det fanns något bra med det. Nej, jag frågade bästa. Jaha! <laughs> Förlåt, jag har det helt fel. Det, det bästa... Det. Det är väl att man låter sin blyghet begränsa en och låter det, liksom det vara ett hinder för om man verkligen vill göra någonting så vågar man liksom inte eller någonting sånt. Vad, vad hade du velat göra om du inte hade blyg? Jag vet inte det. Jag vill prova nyssakrande. Jag brukar inte göra så ofta. Eller... Mm. Mm. Ja, det är rätt tråkigt. Jag vet inte. Men bara... vara mer social, kanske. Mm. Men, men jag har ändå upplevt att du är mindre blyg nu än vad du var i jättan, om man säger. Att du, ja, du pratar ju lite mer i klassen och sådär så. Ja, det stämmer nog. Det har säkert hjälpt jättemycket de här åren också. Um, jag kommer till ett helt nytt ställe, liksom. Med helt nya människor och ny miljö och allting. Så det har nog hjälpt jättemycket också. Så man drar <laughs> en dag i daget. <laughs> Nej, men ja. Yeah. Men det är ju klart att man utvecklas också när man träffar nya människor och man mm. lär sig mer så. Ja. Yeah. Visst är det så. Men är du skillnad på att vara blyg? Om man säger... I journalistiska sammanhang och i vanliga sociala sammanhang. Är det samma sorts um, Nej, det tror jag. Det är en svår fråga. Det beror på hur man ser på det, tror jag. Men uh, jag. när jag är lite journalist kanske jag tänker så här att um, då är jag en, inte en annan person. Men jag är liksom... För något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara mig, men då får man ju liksom skärpa till liksom, liksom. sig um, lite så och försöka. Nej, men det är ofta de flesta människor som jag mött har varit jättetrevliga och så. Så det har inte varit någon stort problem på det här viset. Um, men om man är, om man är pri, om privata, jag, um, så har vi lite kanske svårare och liksom. Um, Nej, men nya människor kanske. Det är lite svårare och. Det är svårt att säga vara sig själv, men det är liksom. Du vet. Mm. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Men ja, man är, är privat här över mer. Att äh, om jag lär känna någon liksom jättebra så går ju bliheten över. Och så. Mm. Ja, men visst är det så. Har du skrattat åt någon i din klass? Jag tror jag skrev jag där, ja. Mm. ja. Det beror på hur man menar. Men vi brukar alltid... Man sitter bredvid kompisarna där så brukar det alltid bli lite skratt. <laughs> <laughs> Plötsligt om någon säger något kul. Ja, är det, det är skillnad på att skratta åt någon när den är rolig och skratta åt någon för att man är elakt mot den. Det är ja, precis. Skillnad, så det... ja. men Jag tycker vi det är en det är ju väldigt ibland. Det brukar hända lite. Någon som säger något kikboll, så kan man skratta åt dig liksom. Och du har varit förälskad. Jo. Yep. <laughs> säger du också, det Ja. Ja. Ja, det var väl det här lite. Visst är det så. Mm. Har du skrivit uh, ett svar eller lexa från någon annan? Nej, inte bara. Jag kommer ihåg faktiskt. Vad mm. mm. är det mest pinsamma som du har upplevt? Det är svårt att välja. En pinsam situation. Jag är rätt klimpig om mig. På vilket sätt då? Jag vet inte jag brukar tappa saker eller ny saker. Det typ, jag vet inte gå in i saker. Nej, det är jag bara klumpig helt enkelt. men är det pinsamt då när du är klumpig? Ja. Men jag vet inte, jag kommer ihåg en grej som jag tyckte var lite pinsamt för då, inte bara jag, men du det var en kompis som var på en ska jag säga, affär- jag vet inte om de hade utomhusmöbler där. Och så, så var det utomhusdag. Skulle vi sätta oss i den här, vad var det, en hammock eller någonting. Och sen så kom så kompis skrika så här rakt ut. Eh, och jag förstod ingenting så jag också flög upp så här och började skrika. om vad det var en spindel-typ så här. Jag ba, Jaha. <laughs> Det var jättepinsamt så jag försökte kolla, kolla på oss. <laughs> det var typ där jag kommer ihåg. ja, det var rätt länge sedan i och för säkert gjort massvis pinsamma saker efter det. Det är ju det man gör i pinsamma saker med man förtränger dem. För man vill inte, <laughs> man vill inte <laughs> tänka på dem helt. Ja, precis. Vad skulle du vilja våga göra? Ja, jag vet inte. Jag hade rest själv någonstans. Eller så. du uh, är inte rest så mycket utomlands- vi var ju på semester med hela familjen när jag var liten utomlands och så. Typ så här solsemester liksom. Men jag skulle jättegärna vilja upptäcka nya platser. Eller nya, men typ så här äh, åka utomlands och så. Um, så det skulle vara kul. Vad ja, skulle du vilja åka för någonstans? Mm, Italien tror jag. Rom. Um, mycket så här arkitektur och kulturer. Mm. Mm, konst. Um, New York. Såklart. <laughs> ja. Ja, kanske Japan också. Men det känns väldigt långt borta. Och ah. också kanske. Ja, jag vet inte. Det finns många spännande platser. Tror jag. Mm. Man behöver inte ta allt på en gång eller? Man kan åka lite då, då Det är sant. Faktiskt. Men tycker du mycket om kultur och konst och arkitektur? Mm. Jag tycker det är intressant. Um, jag vet inte um, Men uh, Ja Det är kul att kolla på Vad är det alltså, bästa med arkitektur? Jag vet inte riktigt Jag är väl inte det att jag går runt och bara Åh oh, så vill jag ha det hemma så, Men um, Jag vet inte, jag kommer ihåg nu jag var i London Så var jag på The British Museum Då var det väldigt intressant, de hade så här. Det inte kanske extra, De handlar om pelar och så här. Lite så här, Från olika perioder. och Massor massa statyer och mumier och så. Och det var jättekul att gå och kolla på. Um, ja, lite så här. Arkitektur också. Är du så insatt att du vet vilka perioder du tycker bäst om? och så där också mm. Nej, nah, det vet jag inte. <laughs> om det är någon speciell period och så. Ehm... Um, som jag tycker mest om. Men är svårt att svara på kanske just nu. Kommer säkert ta upp sen. Var just det där, där gillar jag. Men äh, ja, Rom, som sagt, skulle vara intressant, tror jag. Mm. Just den perioden där. Det finns ju jättemycket att titta på där också. Ja, och Grekland. Och Grekland också. Ja. ja. I Grekland, det. Oj, den skulle vara intressant, tror jag. Det jag också. Vad skulle du aldrig vilja göra igen? Nej, ja, det. Det var det första jag kom på. Jag blev ofta sjuk, Så det var inte så bra idé att vara med på en krisning, En studentkrisning, Och dricka lite grann. Och vara Det var ingen bra idé. Jag antar att det inte blev jättemycket balans då, kanske? Nej, inte så mycket. Jag dricker inte så mycket. Så det gick inte så här off the rails eller nånting. Jag var bara sjösjuk samtidigt. Så det var... Då mådde man illa typ en vecka efter. Hela låd hela var stört. Um, det var inte så kallt. <laughs> så jag vet inte. Jag, det med båtar. Och som åker någonstans är inte min grej. Helt enkelt.